și în cer și pe pământ, el tată, și Sfânt. Vă aducem, iubiți ascultători, programul numărul 122 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Așa după cum este bine cunoscut celor mai mulți dintre ascultătorii noștri, în cadrul emisiunilor acestora, medităm împreună asupra Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, luând fiecare verset în parte. Practica aceasta de meditare asupra Sfintelor Scripturi, nu este nici de cum specialitatea noastră anume, ci este mai degrabă o continuare a tradiției creștine a românilor de demult. Și ca să nu fiu cumva învinuit de a face niște afirmații nedocumentate, ascultați-vă rog ce are de spus în direcția aceasta cartea lui Tancurii la pagina 272. Citatul acesta l-am găsit și eu în cartea semnată de doamna profesor doctor, docent Florica T. Câmpan, publicată recent în 1992 la Iași. Sfântul citat mai sus spune în felul următor. Ca să câștigăm desăvârșirea, trebuie să practicăm meditația și rugăciunea. Trebuie să reflectăm asupra marilor adevăruri pe care însuși Dumnezeu ne le-a comunicat prin Evanghelie și să medităm la viețile sfinților care aveau dorința arzătoare de a se apropia tot mai mult de desăvârșire. La aceste meditații trebuie să adăugăm rugăciunea care atrage harul și ne ajută să pătrundem în adâncul sufletului nostru cu dorința de a progresa din punct de vedere spiritual." Încheiat citatul. Iubiți ascultători, dacă suntem cu adevărat creștini... Dacă ținem neapărat la tradiția noastră creștină care se conformă cu Sfânta Scriptură, atunci nu ne rămâne de făcut decât să ne dedicăm și noi, începând de astăzi tot mai mult, citirii Bibliei și rugăciunii. Haideți să începem acum lecțiunea noastră de zi, tot cu o rugăciune. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru trimiterea Fiului Tău Isus Hristos la noi pe pământ, ca să ne arate cum trebuie să trăim și să ne ajute apoi, prin moartea, dar mai ales prin învierea Lui, să ajungem să căpătăm această putere de a trăi cum a trăit El. Găsim pe Domnul Iisus rugându-se și ziua și noaptea. O, Doamne, ne este de-a dreptul rușine când ne gândim la noi care ne rugăm atât de puțini. Fă-ne te rugăm în așa fel încât ascultarea programelor acestea de radio să fie pentru noi o încurajare și un imbol tot mai mult la citirea cuvântului Tău cel Sfânt și la rugăciune. Amin. Cu Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, la capitolul 14, versetul 5, unde citim Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de Norod, pentru că Norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Suntem deci în împrejurarea când Irod, auzind vorbindu-se despre Domnul Isus, se temea că ar fi înviat Ioan pe care îl omoruse. Versetul 5 ne explică împrejurarea. Câte fapte rele nelegiuite ar săvârși omul dacă nu s-ar teme fie de norod, fie de legile țării. Câte păcate și câte crime ar săvârși dacă ar avea prilejul potrivit. Foarte adevărat spunea Ghiote, un poet german. Am găsit în mine posibilitatea de a făptui toate nelegiuirile omenirii. Încheia citatul. Fiecare om are în el un criminal de talia lui Nero care se bucură de reputația celui mai nebun împărat din istorie. Toți avem câte o zonă a personalității noastre, avem, așa zisă umbra în care se ascunde ceea ce nu ar putea tolera lumina zilei. Acolo, instinctele noastre se dedau la tot felul de porniri ușuratice și chiar sălbatice. Acolo suntem asociali și copilăroși. Cine își cunoaște umbra, nu va fi victima ei. Toți avem și pe Cain, și pe Abel în noi. Toți suntem desfrânați și asasini virtuali, chiar dacă nu am săvârșit faptul material. Ce adevărată fotografie a omului din lăuntru arată Sfântul Vasile cel Mare când el spune despre sine. Nu cunosc femeie, dar nici feciorelnic nu sunt. Câte nu se vârșește omul în gândul și în simțul lui? Dacă s-ar putea materializa toate, omul s-ar îngrozi de sine însuși. Spune Richard Wundbrandt în una din scrierile lui. Există oare om care să nu se fi complă cu vreodată în gândul său la un accident mortal al unei persoane care stă în cale? Sau în gândul unor plăceri sexuale cu o persoană care nu i-ar fi fost îngăduită o astfel de plăcere? Nu! Nu există om din acesta! Încheia citatul. Versetul ne spune că Irod ar fi vrut să-l omoare pe Ioan, dar se temea. Când însă s-a evit prilejul, l-a și omorât. Toți suntem născuți în păcat, așa cum citim la Psalmul 51 cu versetul 5, și din pricina aceasta suntem în stare să făptuim orice păcat. Pentru că păcatul zace în firea noastră pământească este însăși plămada noastră. Omul este păcătos din firea lui. Păcatul este mediul firii omului și în mod natural el încolțește, apoi crește și rodește. Dintr-un negru și o negreasă va ieși totul negru. Din firea păcătoasă a omului va ieși tot un păcătos. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, citim la Romani capitolul 7, pentru că cei drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Aceasta este concluzia cuvântului lui Dumnezeu în roman 7, versetele 18-19. Spusele acestea aparțin apostolului Pavel, care vorbește despre omul nepăcăit, omul nenăscut din nou. Căci trebuie să știm că, afară din nașterea firească, există o naștere duhovnicească. Există o naștere din nou, prin Duhul Sfânt, din sămânța lui Dumnezeu, așa cum citim la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 3. Această naștere din nou, Poate să o aibă orice om care vine cu credință și cu pocăință sinceră la Mântuitorul Isus, singurul care ne poate dezlega de sub puterea păcatului. În omul născut din nou există două firi. Firea veche, pe care trebuie să-și o răstignească zilnic, așa cum citim la Galateni 5, 24 și alte locuri. Și apoi mai există firea cea nouă. Care se înnoiește din zi în zi, așa cum citim la 2 Corinteni 4 16, și alte locuri. După firea nouă, credinciosul nu mai poate păcătui. Dar nu trebuie să uite credinciosul care în el și firea veche, care prin neveghere îl poate târâ în păcat. De aceea, firea veche trebuie legată cu funiile lui Dumnezeu și ținută pe cruce tot timpul. Firea veche este o icoană lui Irod. Irod, citim în versetul 5 de la Matei 14, ar fi vrut să omoare pe Ioan. Firea veche ar vrea să omoare absolut tot ce este dumnezeiesc și frumos, dacă îi s-ar da ocazia. Cine trăiește credința aceea ascultătoare de Dumnezeu, cine trăiește credința aceea care izvorăște și trăiește din dragoste, acela va birui și lumea și toate ispitelei de tot felul. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, scrie cuvântul la a epistola lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 4, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința supra lumii este credința noastră. În versetul 6 de la Matei, capitolul 14, aflăm împrejurarea în care a fost omorât Ioan, și versetul sunt în felul următor. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Rod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. Sărbătoarea aceasta era un obicei păgând la romani se numea Natalitiae d'Apes. În Sfânta Scriptură se vorbește despre sărbătorirea zilei de naștere numai de către doi împărați pătimași. Era vorba despre Faraon, citim la Geneza capitolul 40 cu 20, și Irod în împrejurarea de față. Atât o sărbătorire cât și cealaltă au puncte comune, mai ales în legătură cu întemnițații. Este o asemănare foarte interesantă. Așa după cum adunerile și sărbătorile duhovnicești au drept scop întărirea și de săvârșirea duhovnicească a omului din lăuntru, înălțarea și slăvirea numelui lui Dumnezeu și propășirea Sfințenii și ai dragostei pe pământ, tot așa, sărbătorile și adunările firești, sărbătorile păcătoase, au drept scop adâncimea omului în păcat și înmulțirea păcatului în lume. Nicăieri nu propășește mai mult lucrarea păcatului decât la aceste adunări de sărbătorire firească, Nicăieri nu se defaimă mai mult numele Sfânt al lui Dumnezeu ca la aceste spețe. Acest lucru se poate vedea și cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a lui Rod. Citim că fata Irod a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. Vai, câte păcate nu se nasc din dans! Dansul este altarul unde omul își aduce trupul ca jertfă pentru diavolul. Aici, pe acest altar, în toată golicinea este expus trupul pentru ca să fie mistuit în focul păcatului. Este arătarea pe față a desfrăului din ascuns. Este un fel de oficializare a acestuia. Dansul este un cult al trupului, o închinare adusă păcatului desfrâului. Câte căsnicii jertfite acestui idol câte suflete fecioare au fost cuprinse de brațele acestui monstru cu chip atrăgător. Vai câte vieți de sfinți i s-au dat ca hrană! Lui Irod cel crud și desfrânat i-a plăcut cum a dansat fata Irodiadei. Expunerea formelor trupului nu poate trezi la nimeni îndemnul la rugăciune sau la trăirea vieții de sfințenie, ci numai la păcat. Da! acesta e dansul, acesta e baletul. Nimic bun nu poate ieși de pe terenul firii păcătoase. Cine se ocupă de fire în mod absolut și sigur sfârșește în păcat. Lui Irod cel firesc i-a plăcut dansul. Orice plăcere firească este urmată de un dezastru sufletesc, este urmată de un păcat grosolan și groaznic. Să fim foarte atenți la plăceri. De ele atârnă viața sau moartea. Nu tot ceea ce strălucește este aur. Cine stă însă în lumina lui Dumnezeu poate deosebi toate lucrurile. În versetul următor, în versetul 7 de la Matei, capitolul 14, ni se spune în continuare De aceea i-a făgăduit cu jurământ că-i va da va cere. Un semn al necredinței este ușurătatea și lăudăroșia. Irod, cel ușuratic și lăudăros, a făgăduit cu jurământ fiicei Irodie, adică de îi va da oriceva cere. Dar cum ar fi putut împlini o asemenea făgăduință? În primul rând, el nu era liber, ci depindea de împăratul de la Roma, care oricând îi putea lua funcția pe care o deținea. În al doilea rând, Chiar dacă ar fi avut puterea asupra întregului pământ, putea el să dea orice i s-ar fi cerut? Putea el să dea cuiva sănătate? Putea măcar lui însuși să să-și dea tot ce dorea? Dar vedem că îngânfarea i-a luat mințile și de aceea vorbea ca un nebun. Necredința și starea de păcat îți răpesc puterea de judecată și te pun pe treapta Nebunilor. Numai nebunii îți făgăduiesc ceea ce nu au. Necredința făgăduiește mult și face puțin sau chiar nimic. Credința însă făgăduiește puțin, dar face mult. În privința aceasta, Avraam este o pildă minunată. El a făgăduit drumeților care au puposit la cortul lui puțină pâine și apă. Dar, în schimb, le-a dat trei pâini, lapte, un și un vițel îngreșat. Citim aceasta la Geneza, capitolul 18, versetele 5 până la 8. Diavolul, de asemenea, a făgăduit mult când a ispitit pe Domnul Isus, Dar, în schimb, nu putea să dea nimic, pentru că nimeni nu este mai sărac ca el. Împărăția pe care o făgăduise nu era de fapt a lui Vedem în versetul nostru că Irod s-a pripit. Iubiților, să știți, pripirea nu duce niciodată la bine. Totdeauna căile ei duc spre prăpăstiile nenorocirii. Când este vorba de un jurământ, trebuie să fim foarte atenți. Jurământul este sabia care îți poate tăia propriul tău cap. De aceea este bine să nu-l faci. Credința nu are nevoie să facă jurăminte, pentru că ea însăși este o garanție a celor făgăduite. Necredința are nevoie de cât mai multe jurăminte, pentru că ea însăși este întruparea nesiguranței și a necinstei. Pe cel care făgăduiește mult, să nu ne grăbim să-l credem. La pomul lăudat să nu te duci cu sacul, spune un proverb. Irod s-a lăudat. Lăudăroșenia este un duh al diavolului. Așa a înșelat el pe Eva. Îi spune el femeii în Geneza capitolul 3, cu versetul 5, Veți fi ca Dumnezeu, dacă ascultați de mine. Realitatea însă a fost tocmai invers. În loc ca primii noștri părinți să fi fost lumină ca Dumnezeu, au devenit întuneric ca diavolul. Irod, Stăpânit de păcat, nu și-a dat seama ce făgăduise. Acela care vorbește sub imboldul urei, al mâniei, al patimei desfrăului sau al duhului de partidă, niciodată nu trebuie să fie crezut. El nu-și dă seama nici ce vorbește, nici ce face. Iubiților, să nu făgăduim nimic și să nu luăm nicio hotărâre când suntem stăpâniți de sentimente firești. Mai degrabă, să așteptăm stăpânirea și călăuzirea Duhului Sfânt și abia atunci, în lumina Duhului Sfânt, să decidem. În versetul următor, versetul 8 de la Matei, capitolul 14, aflăm că Ierodiada, fata Erodiade, adică, a luat aminte la promisiunea făcută de împărat și să vedeți cum reacționează. Citim versetul. Îndemnată de mamă, sa i-a zis, dă-mi aici într-o farfurie capului Ioan Botezătorul. Iubiților, să fim foarte atenți. Îndemnul pe care îl dai cuiva duce la viață sau la moarte. La viață duce atunci când este potrivit cu adevărul și cu dragostea, iar la moarte îndemnul pe care îl dai duce când nu este izvorit din adevăr și din dragoste fata Erodiadei îndemnată de mama sa. Câte ființe au fost nenorocite din pricina îndemnurilor rele! Ce rod bogat culege satana din această blestemată sămânță! Cât dezastru este în lume, răsărit în urma sfaturilor, învățăturilor și îndemnurilor care nu au la temelie adevărul și dragoste adevărată și curată! Îndemnul este o unealtă pe care o folosește atât Dumnezeu cât și diavolul, atât adevărul cât și minciuna, atât dragostea cât și ura. Către voi, părinților, mă îndrept acum. Ascultați! Voi aveți încredințate sub paza voastră din partea lui Dumnezeu ființe gingașe, mlădițe plăpânde, vieți abia înmugurite care sunt copiii. De voi, de sfaturile și îndemnurile pe care le dați, de acest tipar atârnă forma pe care o va lua sufletul lor. Va fi o formă de lumină sau de întuneric, formă de adevăr sau de minciună, formă de Dumnezeu sau de diavol. De tot ceea ce întipăriți voi în viața lor, atârnă fericirea sau nenorocirea altor ființe cu care mai târziu vor veni în atingere sau urmașii lor. De câte ori se aude vorba aceasta ca o dezvinovățire și ca o învinovățire în același timp? Zice vorba, dacă aș fi avut o creștere mai aleasă, dacă aș fi primit îndemnuri mai bune când eram copil, dacă aș fi văzut un exemplu mai frumos la părinții mei, n-aș fi ajuns unde am ajuns acum. Ce cu cutremurătoare scuză! Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care mi-a povestit-o mama mea cu privire la efectul pe care îl au învățăturile părinților. Fiul unei mame era singur fiul la părinți, a ajuns foarte rău în viață, a ajuns un hoț, un criminal și din pricina atâteori nelegiuri săvârșite a fost întemnițat și condamnat la moarte. Înainte de executarea sentinței, i s-a dat voie să își pronunțe o dorință. El a cerut ca să-i fie adusă mama lui să vorbească cu ea înainte de moarte. Mama lui plânsă și îngrozită că el va muri, a venit, el era legat de mâini și spune Mamă, dă-te te rog mai aproape să-ți spun ceva la ureche. Și mama se pleacă, se pleacă aproape și când s-a plecat destul de aproape el a înfipt gura cu dinții în mod sălbatic în urechea ei și a mușcat-o de a rămas cu urechea în gură. Mama s-a tras îngrozită înapoi și atunci el i-a spus cu ochii plini de ură tu ești devină mamă că am ajuns aici, că dacă atunci când eram mic mai fi certat când omoram puii de rață, astăzi n-aș mai fi omorât un om, din pricina ta mor și dacă aș fi avut mâinile libere acum te-aș fi sugrumat. Vai, părinților, câtă răspundere avem noi pentru creșterea copiilor noștri în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Îndemnul nostru față de copiii noștri îi poate ferici sau îi poate nenoroci. Zadarnic este îndemnul bun cu vorba, în timp ce viața ta dă îndemnul cel mai rău. Este la fel și cu busola stricată. Acum arată în altă parte și toată orientarea este rea, este greșită. Îndemnată de mamă sa, fata erodia de ea zis dă aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătoru. Vai, cu tremurător îndemn! După cum era mama, așa a fost crescută fata. Irodiata era o desfrânată și o criminală, iar fata trebuia să o urmeze de aproape. În ziua judecății lui Dumnezeu vom da socoteală nu numai de viața noastră, ci și de viețile cărora le-am dat îndemnuri și pilderele. Vom da socoteale pentru cei cărora le-am fost o pricină de poticnire. Ziua judecății lui Dumnezeu vine, iubiților. Haideți să ne cercetăm bine în lumina cuvântului lui Dumnezeu, îndemnați de Duhul lui Cel Sfânt. În versetul 9 de la Matei 14, aflăm că împăratul s-a întrestat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea. Crima aceasta se poate înscrie printre urmările beției. Irod, la beție, a promis prin jurământ că va da ficei Irodia de tot ce va cere. Un păcat întotdeauna cheamă alt păcat, așa după cum valul cheamă alt val. Păcatul dansului al dezgolirii trupului acestei fete a chemat păcatul desfrâului lui rod. iar păcatul desfrânării a chemat păcatul crimei. De la desfrânare până la cremă nu este decât un pas. David a desfrânat cu Baceba și urmarea acestui desfrâu a fost omorârea lui Urie, bărbatul Bacebei. Orice păcat are atârnat de el lanțul tuturor păcatelor. O verigă este unită cu altă verigă și tot așa se atrage unul pe celălalt. Irod era bețiv pentru că era desfrânat și era desfrânat pentru că era bețiv. Era apoi mândru pentru că, deși în urma jurămintelor făcute pripici pe care nu le-a socotit bune, n-a vrut să schimbe hotărârea luată ca să nu se facă de rușine în fața celor care ședeau la masă. Deci, mândria, beția și desfrâul erau verigile cele mai puternice în lanțul păcatelor care îl înfășurau strâns pe Irod. Dar, dragii mei, să nu-l judecăm numai pe el, ci să ne cercetăm adânc propria noastră viață în lumina celor petrecute cu Irod. Și în noi este aceeași fire păcătoasă ca și la el, pe care dacă nu o răstignim clipă de clipă, ne poate târâ în locuri blestemate. Iubiți ascultători, joaca cu păcatul este teribil de periculoasă și este periculoasă cu atât mai mult cu cât satan te minte mereu că n-ai să mergi prea departe, îți poți permite numai până la limita aceasta după aceea vine el și spune, în sfârșit mai poți adăuga încă ceva, la care va veni mai târziu și îți va spune, e suficient de puternic să accept accepti și acest compromis și te duce astfel din limite în limite până când ajungi la fără limită. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fugi de poftele tinereții, nu spune să stai la tocmeală cu ele. În altă parte ne spune că Harul lui Dumnezeu ne-a fost arătat și ne învață să o rupem, să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. Cine nu vrea să facă lucrul acesta va avea de pătimit și vai, unii vor pătimi pentru toată veșnicia. În încheierea programului 122 vă lăsăm să ascultați o cântare La al cărei mesaj vă îndemn să dați toată luarea aminte Căci are multe să ne comunice la toți, amin Fugi de ori și cel sărut Dat de vechea fire Ca să nu-i plătești tribut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 ești două ori aș tu facei bine că curând curând pe nori. că curând curând pe noi Domnul nostru vine că-n curând curând pe noi că -n curând curând pe noi Domnul nostru